Tento príbeh sa stal pred veľa, veľa rokmi v kráľovstve, v ktorom žil hovoriaci vták. Tiekla živá voda a rástli tri zlaté jablone. Bola to krajina, v ktorej žil krásny mladý kráľ a tri záhradníkové céry. Raz večer sa slobodný král prechádzal po záhrade, ktorá bola plná vônii exotických kvetov a prišiel až k domu, kde býval záhradník. Už z diálky počul smiech, hlučný hovor a vesel je z otvoreného okna. Potichu sa prikradol pod okno a počúval. Keď už vedieme také bláznivé reči, tak si povedzme, čo by si každá z nás želala. Ženícha! A akého ženícha by si si želala, marketka? Si najstaršia a preto si môžeš vybrať zo všetkých ženichov, ktorí chodia po svete. Ja? Ja by som si želala, aby si ma zobral kráľovský kuchár. Rada jem dobré jedla a pri ňom by som určite mala každý deň aj niečo z kráľovského stola. Si múdra marketka. A čo by si chcela ty, terka? Ja by som chcela, aby si ma zobral kráľovský cukrár, <laughs> pretože mám veľmi rada sladkosti a pri ňom by som mohla maškrtiť od rána do večera. <laughs> no a teraz nám povedz ty, Johanka, koho by si chcela za muža? My sme už povedali, a tak nezabudni, že si najmladšia a kuchára ani cukrára ti nedáme. <laughs> Vedia, ja ich ani nechcem. Ja by som chcela snad nie hlavného komorníka. Alebo správcu zámku? Ja by som chcela za muža samotného kráľa. Oh. Mala by som pri ňom nielen dobré jedlá a sladké cukrovinky, ale aj pekné šaty a všetko, na čo by som si len pomyslela. Hmm. Si z nás najmudrejšia, ale zároveň aj najhlúpejšia. To skôr my dostaneme za manželou kuchára a cukrára, ako by teba prišiel požiadať o ruku sám pán kráľ. Veselým rečiam tých troch sa smial po tajomky, pod oknom aj kráľ. Keď prišiel do zámku, nechal si zavolať komorníka, ktorý mu vysvetlil, že Markétka, Terka a Johanka sú záhradníkové céry. Král nakoniec komorníkovi rozkázal, aby na druhý deň všetky tri priviedol. Čo ste vyviedli, nešťastnice? Ak sa nakoniec bude musieť za vás hambiť, vyhodím vás z domu. Otecko, nerobte si starosti. My sme nič neurobili. Král určite chce, aby sme my teraz namiesto vás viazali vence a kytice do jeho komnát. Upokojovala rozrušeného záhradníka, jeho najmladšia a zároveň aj najsmelšia dcera, krásna Johanka. Keď sa dievky slušne obliekli, odišli s komorníkom na zámok ku královi. Tak čo, vedieš tie tri nevesty? Áno! Vaše kráľovská výsosť. Tak len pristúpte bližšie, dievčatá. Prečo mi ešte nikto nepovedal, že v mojej záhrade rozkvitli tri tak prekrásne kvietky? No, len sa nehámbite, a podíte bližšie, aby som si mohol tie poklady zo svojho sadu lepšie prezrieť. Urozený pán Kráľ, jediné kvietky, ktoré sú hodné toho, aby váš zrak na nich spočinul, sú tie, ktoré tu v kytici posiela náš otec. Páči sa mi tvoja skromnosť. Ako sa voláš? Johanka pán kráľ. A ktorá z vás je markétka? Ja, vaša milosť. Takto ty si si včera večer želala za manžela zámockého kuchára. <sík> Len sa nečervenej a neklop oči. Viem, že to bolo tvoje najtajnejšie želanie. A ja som ho náhodou pri svojej podvečernej vychádzke počul. A ale jasnosť... A čo je na tom? Želala si si kuchára? Máš ho mať? Kuchár, to dievča, čo stojí pred tebou, je tvojou nevestou. Odpusťte, vaša jasnosť, boli to len také hlúpe reči. Teraz si to začneš rozmýšľať? Čože už nechceš svojho ženícha? No, keď už inak nedáte, prečo by som nechcela? Tak, a jedna je hotová. Teraz mi povedzte, ktorá z vás dvoch chcela byť cukrárkou. Ja, milostivý kráľ. Ak sa chceš prejedať dobrú ich mať. Cukrár, osud ti privádza dievča, ktoré si neželá za muža nikoho iného než teba. Plní mi želanie a už ste žených z nevestou. Veľakrát ďakujem, pán kráľ. A ty, Johanka, si sa chcela vydať za samotného kráľa. Tak sa na mňa pozri, či sa ti budem vôbec páčiť. Nehnevajte sa, pán kráľ. Netrestajte ma za moju opovážlivosť. Johanka, Vstaň a pozri sa mi do očí. Boli to len hlúpe reči do vetra. Kto mal vedieť, že počúvate pod oknom. Som rád, že som počúval. Prešiel som polovicu sveta, aby som si našiel nevestu a zatiaľ bola tak blízko. Nuž, milá Johanka, staneš sa mojou kráľovnou? Áno. Konala sa veľká svadba, na ktorú prišlo mnoho hostí zo všetkých susedných kráľovstiev a Johanka sa stala kráľovnou. Bola ale stále tak dobrá a milá, ako keď bola dcérou záhradníka. O to viac ju všetci mali radi. Teraz mali všetky tri sestry to, čo si želali. Ale od tej chvíle, keď vyhlásil múdry král Johanku za svoju nevestu, Začali jej sestry závidieť a len vymýšľali, ako by jej uškodili. Také šťastie! Kto by si to bol pomyslel, že sa všetky tri tak dobre vydáte? Lenže ja mám len kuchára a ja len cukrára. A tá prostovravná Johana je kráľovná. Taká nehoráznosť. Naši muži vyvarajú dobroty a ona len celé dny sprevádza kráľa na hostinách a na všetkých sa usmievá. Ale dievčatá, dievčatá, čože sa to sluší, takto to závidie, cestre. Johanka sa nezmenila aj vám sa na zámku dobre darí. Po nejakom čase sa kráľovstvu rozniesla novina, že kráľovná očakáva narodenie dieťaťa. Všetci boli šťastní a najviac pán král, ktorý sa tej chvíle nemohol ani dočkať. Ale obidve Johankyne falošné sestry sa na ten deň tešili, ale s celkom iných dôvodov. Pod zámienkou, aby sa kráľovnej niečo nestalo, stále sa pri nej striedali. Konečne sa kráľovnej narodil prvorodený syn. Pri tom narodení boli prítomné a jej dve sestry. Je prekrásný a ako mu svietia modré očka. Král bude iste veľmi šťastný, až uvidí svojho chlapčeka. A ja som veľmi šťastná, že som mohla dať svojmu pánovi syna. A čiším ma, že si vy dve moje milé sestričky boli prvé, kto videl kráľoho syna. Si iste veľmi unavená Johanka, pekne zatvor oči. A pospi si. Hneď ako sa zobudíš, zavoláme kráľa, aby si videla šťastie aj v jeho tvári. Hm, veľmi vám ďakujem, sestričky. Čo by som si len počala, keby som vás nemala. Zaspala. Teraz rýchlo prinies Markéta ten kôž potratý tretých Tu je. Johanino, detsko, do neho uložíme a hodíme aj s košom do rieky. A sa jej jasnosť kráľov nás budí a král sa príde pozrieť na svojho synčeka, nájde v kolíske len strahatej štenia. Poď rýchlo, poponálejme sa. Ako falošné sestry povedali, tak aj urobili. Zatiaľ, čo Johanka spala, vymenili jej synčeka za malé šteniatko a kôž s dieťaťom hodili do rieky. Král sa ich správe veľmi vylakal a pretože miloval svoju ženu naozaj, nedal na sebe svoj smútok poznať a bežal za ženou, aby ju utíšil. A Johanka to naozaj potrebovala, pretože ako sa o tom nešťastnom narodení dozvedela, nemohli ju ani priviesť k sebe. Strachom a bolestou omdlievala a utíšila sa, až keď prišiel jej manžel. Jasnosť Prinášam správu o podivnom úlovku Ktorý sa podaril našim rybárom Áno snad neúlovili zlatú rybku Kvôli ktorej som už pri rieke Presedel toľko dní Vaša kniežacia jasnosť Rybári vylovili z vody kôž A v ňom spalo práve narodené dieťa To je naozaj podivný A zvláštny úlovok Dieťatko je živé a zdravé Dokonca pokojne spí, lebo vlny rieky ho kolísali. Chcem to dieťa vidieť. Okamžite ho prineste do mojej komnaty. Ako si želáte, pane? Dieťa v koši na rieke. To je naozaj divné. Koľkokrát po rieke priplávali poslovia mladého kráľa, aby mi zvestovali správy dobré aj zlé. Naposledy priviezli posolstvo o kráľovej svatbe. Snaď bude aj toto nemluvňa nejakým posolstvom. Tu v tom koši vaša jasnosť leží dieťa, ktoré pred chvíľou vydala rieka. Aké je krásne. Ako spokojne spinká. Snáď mi ho poslala náhoda, alebo má byť jarom môjho života. Nechám si ho. Bude mojím synom a bude sa volať Jaroslav. Bohaté knieža bolo šľachetné a dobré, nikdy nikomu neublížil a žil vo svojom zámku sám, pretože nemal ani ženu, ani deti. Najradšej chodil na lou, alebo sa venoval záhrade. Zavolal slúžky a rozkázal im, aby starostlivo obábetko sa postaral. Počase sa narodili Johanke ešte ďalšie dve deti, syn a dcéra, a obidve zlé sestry vymenili hneď po pôrode ich zašteniatka. A rovnako ako Jaroslava ich dali do prútených košov a hodili do rieky. Mysleli si, že král nechá Johanku, ktorá sa od podivnej straty prvého syna už nikdy nezasmiala zabiť. Ale on ju stále miloval. Ako môže vaša kráľovská výsosť niečo také strpieť? Tri roky uplynuli. Tri deti sa našej sestre narodili a všetky stratili ľudskú podobu. Celý dvor je hore nohami a ľudia sa búria. Dokonca sa pýtajú, ako dlho nechá vaša jasnosť hanobiť povesť nášho kráľovstva. Drahé švagrine, keby ste vedeli, ako ma vaše slová zarmucujú. Aj my plačeme od rána do večera. Ale nemôžeme dopustiť, aby bolo kráľovo meno hanobené po celej krajine aj za jej hranicami. Ale čo mám robiť? Čo mám robiť? To musíte rozhodnúť sám. Ale nehuž bude trest pre našu milovanú Johanku akýkoľvek. Príjmeme ho. Iste to bude trest spravodlivý? No dobre. Rozmyslím si, čo mám urobiť. Teraz ma však prosím, nechajte samého. Musím všetko ešte raz poriadne premyslieť. Premyslite, kráľ. Premyslite. Ale so svojím rozhodnutím neotálejte, aby nás všetkých nepostihol hrozný trest. Ty naša úbohá sestrička. Milovaná Johanka. Ach, Markétka, terka, keby ste len poznali môj smútok. Vieme, že tvoj smútok je veľký, ale už skoro sa skončí. Trikrát som chcela kráľa obdarovať krásnym a zdravým dieťaťom a trikrát ma on zlé sily pripravili. Teraz je už po všetkom. Po všetkom? Kráľovi došla trpezlivosť. Trpezlivosť? Čo tým chcete povedať, sestričky? Len to, čo chce kráľ. Márne sme sa ho snažili obmekčiť. O čom to hovoríte? Vôbec vám nerozumiem. Milá sestrička, koď je už pripravený. Kráľ prikázal, aby sme ťa odprevadili. Ale kam, sestričky? Odjídeš z paláca do čierneho lesa. Tam už na teba čaká nový domov. Nový domov? Žalár. Na nátlak zlých sestier nechal král pri lese postaviť väzenie, ktorou mala byť Johanka až do smrti uveznená, aby ju už nikdy nevidel. Zlé sestry sa robili, ako keby ich to mrzelo, ale potajomky sa radovali. Snažili sa u kráľa vyprosiť povolenie, aby mohli Johanku uvezení navštevovať, či ju tam obsluhovať. Král im to dovolil, pretože si myslel, že len tak bude v dobrých rukách. Falošné sestry však nechali Johanku vo vezení zamurovať. Márne prosila, márne plakala, sestry boli ako z kameňa a neodišli z vezenia skôr, zakiaľ Johankin hlas úplne nestíchol. Král o tom nič nevedel, pretože zakázal všetkým o Johanke hovoriť. Sestry aj nadalej vládli v kráľovskom paláci a chránili švagra pred spomienkami na jeho milovanú ženu. Ich otec zomrel od žialu hneď po prvom nešťastnom Johankinom pôrode a tak nezostal nikto, kto by na nevinú Johanku spomínal. Ale preca niekto. Jej manžel, ktorý ju k nemilosti zlých sestier stále z celého srdca miloval. Už trikrát ti, milý knieža, rieka darovala dieťa. Som rád, že mám Jaroslava, Jaromíra a Ruženku. Ale nemali by sme, môj pane, premýšľať o navrátení detí, ktoré k nám priplávali po kráľovskej rieke teraz, keď už vieme, kto je ich otcom a matkou? Nie, ešte nie. Je to isté prevrat proti kráľovi. A keby sme mu deti teraz vrátili... Iste by sa ich pokúsili jeho nepriatelia zniesť zo sveta a možno by sa im to podarilo. Zatiaľ ich necháme tu. S chlapcov vychovám poriadnych mužov a ani dievča sa v mojom paláci nebude mať zle. Až dospejú, rozhodneme, čo ďalej. Keď sa raz starý knieža vrátil z lovu, veľmi ochorel. Už tri týždne nevstal z postele a preto si o neho Jaroslav, Jaromír a ruženka robili veľké starosti. Ako sa darí otcovi radca? Zle, veľmi zle. Lekár už ani nevychádza z jeho izby. Ach, je to už mesiac, čo zaľahol. Nebuďte smutný, milý princ. Váš otec sa iste skoro uzdraví. Len, aby to bola pravda. Pozrite, lekár nás volá. Rúženka, čo ti je? Nepláč. Čo len s nami bude, ak náš dobrý otecko zomrie? Len sa neboj. Určite sa uzdraví a zase bude jazdiť, loviť divokú zver a s nami na záhrade oberať ovocie. Ach, princ, aké nešťastie. Čo sa deje? Hovor, niečo s otcom. Priťažilo sa mu? Už nie je na svete lekára, ktorý by mu mohol pomôcť. Váš pán otec už nie je medzi živými. On nie čo len teraz s nami bude. Spomeň si, čo nám vždy otec hovorieval. Majte sa radi, pomáhajte jeden druhému a nikdy nepadnete. Spomínaš si na to? Nesmieme nášmu oteckovi urobiť hanbu. A kamkoľvek sa do sveta vypravíme, vždy pôjdeme spoločne. Ani na chvíľu nikto z nás nezostane sám. O nejaký čas po otcovej smrti si obaja bratia vyšli do lesa na lov a stráži prikázali nikoho cudzieho do zámku nevpustiť. Len čo odišli, prišla k bráne stará žobráčka a prosila o almužnu. Obdarujte starú žobráčku. Obdarujte, prosím, starú žobráčku. Čo tu vykrikuješ, babka? Urodzený pane, Obdarujte, prosím, starú žobráčku. Tu máš niekoľko grošov a choď zase svojou cestou. Tisíckrát ďakujem. Pán Boh vám to zaplatí, urodzený pane. Som iba strážca pánov na tomto kniežacu. Viem, viem, chlapče. A teraz nesmieš do zámku nikoho pustiť, pretože Jaroslav s Jaromírom ti tak prikázali... Teraz práve nie sú doma Ako to vieš? Zahliadla som ich kone Len sa tak bránou myhli Zober si svoju almužnu A skús šťastie o kus ďalej Ale urodzený, pane Keby si mi tak dal trochu starých šiak Veď vieš, že nemôžem nikoho pustiť do paláca Len ak by som si to ja sama želala Ale milá kňažná. Vaši bratian... Sa určite nebudú hnevať, keď tejto žobráčke dám trochu jedla a nejaké obnosené šaty. Ako si prajete vaša úrodzenosť? Poďte ďalej, starenka. Tu si sadnite a najedste sa. Iste ste veľmi hladná. A ja pre vás zatiaľ nájdem nejaké staré oblečenie. Ach, milostivá kňažná, Vy ste taká dobrá, že sa o mňa chudobnú žobráčku tak staráte... Vám, Boh, vám to zaplať. Som rada, že vám chutí. Prečo by som nepomohla potrebnému? Veď máme všetkého dosť. Pozrite sa, ako sú stromy v našej záhrade obsypané a ako ich ovocie ťaží. Všade to kvitne, vonia a zelená sa. A že je milé sa pozrieť. Baveru veru áno, milostivá slečna. Veruje. A ešte krajšia by bola vaša záhrada, keby v nej nechýbali tri veci. Aké tri veci, starenka? Nenapínajte ma a povedzte mi o nich niečo. To nie sú obyčajné veci, ktoré by sa dali kúpiť, slečna. Je to hovoriaci vták, živá voda a tri Zlaté jabloni. Niečo také na svete snad ani nie je, starenka. To vie, že je. Ale nikto tie tri čarovné veci nemôže dostať. Sú na vrchu, ktorý je ľuďom neprístupný. Ale keby ste ich predsa mali vo svojej záhrade, bola by desaťkrát krajšia a ľudia zo širokého okolia by sa na ňu chodili pozerať. Ruženka na to už nič nepovedala, ale stále jej tie tri veci ležali v hlave. Aj potom, keď už starenka odišla, ruženka chodila po záhrade a myslela na hovoriaceho vtáka, živú vodu a tri zlaté jablone. Keď sa bratia vrátili z lovu, hnedím o všetkom Rúženka porozprávala. Milí zlatý bračekovia, keby som mala tie tri veci, zbláznila by som sa od radosti. Ak ti na nich toľko záleží, tak ti ich zoženieme. Veď aj nebohý otec nás chcel poslať do sveta na skusy. Ale ak odídeme do sveta, kto bude chrániť sestru? Na to som nepomyslel. Asi bude najlepšie, ak ty, Jaroslav, zostaneš doma so sestrou a ja sa sám vydám na cestu. Nie, to nie. Ja som najstarší. Vydám sa teda na cestu sám a ty zostaneš s druženkou. Ale, bratia, to som nechcela. Prečo by sme sa mali lúčiť? Zlúbili sme si predsa že jeden druhého nikdy neopustíme. Neboj sa, sestrička. Ja pôjdem a splním tak otcovo želanie a snáď prinesiem aj tie tri veci, po ktorých tak túžiš. A neboj sa, skoro sa vrátim. Mám len jedno želanie. Pokiaľ nezosadnem z konia pred bránami našeho zámku, opatruj tento perlový rúženec. Každý deň sa ho pomodli a pokiaľ pôjdu perly od seba, budem zdravý. Ak zostanú pri sebe, budem mrtvý. Keď sa Rúženka s bratom rozlúčila, s plačom si povesila Rúženec nad posteľom. Teraz zostali s Jaromírom sami. Doteraz neboli nikdy jeden bez druhého a nie je divu, že sa im skoro začalo po Jaroslavovi snieť. Deň čo deň sa ruženka modlila za brata a perry išli stále o až 20. deň, keď sa začala modliť, nešli jednotlivé perly od seba. Rúženka začala plakať a nariekať. Ach môj milý braček, ty si mŕtvy a ja som toho príčina. Neboj sa, sestrička, ja pôjdem Jaroslava hľadať. Určite ho nájdem a prinesem zo so sebou všetko, čo si si želala. Už nechcem hovoriaceho vtáka, ani živú vodu, ani zlaté jablone. Chcem len, aby sa Jaroslav zdravý vrátil domov. Neplač, Ruženka. Nikdy by som si neodpustil, že som doma sedel, keď sa Jaroslav vo svete zo so zlým osudom stretol. Zober si sestrička tento nôž a krájaj s ním každý deň chlieb. Ak bude čistý, som zdravý. Ak zhrdzavie, je so mnou zle. Ruženka plakala a ukryla pamiatku na Jaromíra do skrine. Deň čo deň krájala nožom chlieb a stále bol čistý. Až opäť 20. deň. Ako ruženka zbadala hrdzavé škvrny, začala usedavo plakať. Keď sa upokojila, rozhodla sa, že pôjde obi dvoch bratov hľadať. Všetko služobníctvo jej ten nápad vyhováralo, ale ona na nich nedala. Obliekla si staré šaty a vydala sa na cestu. Už tretí deň blúdim čiernym lesom. Nohy si odúnavy, necítim. A nie, a nie sa z neho dostať. Ako keby bol les začarovaný. Nie je začarovaný. Len si musíš nájsť tú správnu cestu. Ja. ale som sa vás zlakla, starenka. Ty si ma nespoznala, rúženka. Ale to vieš, že áno. Vy ste tá žobráčka, ktorá u nás na zamku prosila o kúsok chleba starého šatstva. Vidím, že si nezabudla. A to je dobré. A tiež viem, že hľadáš svojich bratov, ktorí sa vydali do sveta, hľadať tie tri veci, o ktorých som ti povedala a doteraz sa nevrátili. A viete tiež, že perli na ruženci nejdú od seba a že nôž, ktorý mi daroval Jaromír zhrdzavel. Viem, všetko viem. Obaja tvoji bratia sa dostali až sem, ale obaja sa nezachovali tak, ako som im poradila. Preto nič nenašli a skameneli. Oni skameneli? To som nechcela. A stane sa to aj tebe, ak nebudeš počúvať moje rady. Poslúchnem, starenka, poslúchnem. Len mi rýchlo povedz, ako im môžem pomôcť. Ak budeš statočná, môžeš bratov vyslobodiť. Tu máš zlatú guľu. Hoď ju pred seba a choď tam, kam sa bude guľať. Až prídeš k veľmi vysokému vrchu, guľa zmizne. Ty ale vystúp až hore a nech sa deje, čo sa deje, neotáčaj sa na žiadnu stranu a choď stále statočne hore. Nech počuješ, čo počuješ. Ak sa obzrieš, skamenieš a zrútiš sa do luku svojim bratom, ktorí ležia dole na úpetí vrchu. Budem poslúchať tvoje rady, starenka a nevylakám sa ničoho. Nech je to, čo je to... Len aby som bratov vyslobodila. Už 20. deň bola statočná ruženka na ceste a po bratoch stále nenašla ani stopu. Až naraz zlatá gula, ktorá sa stále gulala pred ňou, zmizla a objavil sa vrch, o ktorom hovorila starenka. Čo sa stalo? Gula, zlatá gula, kde si? Zmizla. Ale veď predo mnou je vrch. To je iste ten vrch, o ktorom mi rozprávala Starenka. A na jeho úpetí ležia dva balvany. To budú iste Jaroslav a Jaromír. Bračekovia, moji milovaní. Nie, nesmiem plakať. Musím ísť ďalej. Nechoď ďalej! Oh, nie, nie. Nesmiem sa pozerať okolo seba. Nesmiem sa obzerať. Nechoď ďalej, lebo sa roztrvám! Nebojím sa. Musím poslúchnuť starenku a prísť až k vrcholu. Ja ťa roztrhám! Roztrhám! Ešte pár krokov a som hore. Nebojím sa. Nemôžem sa báť. Aká je tu prekásná záhrada. A tu tečie pramieživej vody. A tu rastú zlaté jablone. Keď si ma našla. Zober si vám. Kto to hovorí? Ved nikoho nevidíme. Naber si z prameňa živej vody. Odtrhne tri vetvičky zo zlatých jabloní a ponáhľaj sa odtiaľto preč, než sa vráti čarodejnica. Kto si? Nevidíš zlatú chlietku a v nej vtáka? Ja som hovoriaci vták. Ale čo, moji bratia? Zober všetko, čo som ti povedal, a nezabudni na mňa a na zlatú klietku. Keď prídeš pod vrch, pofrkaj z kamenelých bratov živou vodou a oni zase ožijú. Ďakujem ti, hovoriací vták. Moje zlaté jablonky, čo som sa len pre vás natrápila. Naša záhrada je oveľa krajšia ako bola. A moji milí bračekovia sú zase so mnou. Znova jazdia na lov a môj drahý vtáčik veselo spieva v zlatej klietke. Sestrička Rúženka. Bratia, pozrite na tú krásu. Zlaté jablónky za necelé tri dní vyrástli a už budú mať svoje prvé plody. Rúženka, keby si vedela, akú ti nesieme novinu. V lese na love sme stretli samotného kráľa. Kráľa? Toho, o ktorom sa hovorí, že sa už viac ako 20 rokov na nikoho neusmiel. Ani sa s nikým nedal do reči. A keď nie je na love, tak smutne sedí vo svojich komnatách. Čože? Vy ste s králom hovorili? Nie len hovorili, ale dokonca sme ho pozvali k nám na zámok na návštevu a on naše pozvania prijal. A čo tak zrazu? Bračekovia, ja mám takú radosť. Robte rýchlo, musíme pripraviť pre kráľa poriadnú hostinu. Ani neviem, čomu len pripravíme. Ja ti poradím, ruženka. Ty môj milý speváčik, vždy si mi dobré radil. Posluchnem ťa aj teraz. Až kráľa privítaš, odveď ho do záhrady ku zlatým jabloniam. Ale ešte predtým povez moju klietku na konár a ja kráľovi zaspievam takú krásnu pesničku, že sa diul od radosti nezblázn. Milostivý kráľ máme v našej záhrade tak vzácne veci, ktoré nikde inde nenájdete. A chcete, odvedím vás tam. Rád, milá hostiteľka. Tu sú rúže, ktoré sadil ešte náš milý otec. A tu tri zlaté jablone. Sú naozaj prekrásne. Všetky sú obalené zlatými jablkami. A keby ste, milostivý pane, ani na kraji sveta nenašli. A kto tie skvostné stromy vsadil do zeme? Tvoje deti ich vsadili, podvedený kráľ. Či je to hlas? Môj, kráľ. Som hovoriací vták a viem aj to, čo si sa ty nikdy nedozvedel. Tvoje deti, ktoré ti Johanka porodila... Jej zlé sestry v košoch po vode pustili a namiesto nich šteniatka podstrčili. Ach, ty bezbožný vtáčik, čo to spievaš? Ešte nám tu pán král odlaknutia zomrie. Neboj sa, a len ho pokrop živou vodou, ty kráľovské dieťa. On je váš otec a nieký mneža. Ten vás len na vode chytil a vychoval. Otecko, otecko. Ach, dcerka moja. A kde je naša matka, otec? V tmavom lese, vo vezení, do ktorého ju jej závistlivé sestry uvrhli. Medzi kamennými stenami zomrela. Janka moja milá. Nemajte žiadnu starost, otec. Sadníme rýchlo na kone a pôjdeme k tomu hroznému vezeniu. Ja matku živou vodou skriesím. A ja zase potrestám jej falošné sestry. To sľubujem. Keď zbúrali kamenú stenu, našli matkynu mrtvolu. Ruženka ju hneď pofrkala živou vodou a Johánka sa pred kráľa postavila tak krásna a mladá, ako pred 20 rokmi. Potom sa všetci vrátili do kniežacieho domu a začali slávnosti, plesy, radovánky nemali konce. Keď sa táto správa doniesla až do kráľovského paláca, zostali Johankyne sestry ako omráčené. Chceli okamžite utiecť z domu, ale než sa im to podarilo, splnilo služobníctvo kráľov rozkaz a nechali ich popraviť. Teraz už mohla kráľovská rodina žiť pokoji a radosti ďalej. Ruženka sa starala o zlatú klietku s múdrym vtákom ako o drahý poklad. Lenže ten ani v paláci, ani v záhrade pod zlatými jabloňami už nikdy viac ani slova neprelie.